Ja, varmt välkomna till PL-podden som spelas in den 24 i fjärde. Med oss idag har vi mig, Jonas Hansson. med oss, Per Bengtsson. Hej, hej. Och Robin Johansson. De tre musketörerna så att säga idag. Ja. Känns fint. Vi har ju dessutom Per som varit i Liverpool i helgen. Så vi ska prata lite om det i samband med Liverpool-matchen lite senare. Och i övrigt så tror jag vi bara hoppar in. I, vad som ja I förhandsnacket var en stor match Giganternas kamp och som kanske var En, en av de tråkigaste matcherna i helgen till slut ja. äh, Arsenal-Chelsea 0-0 ja. Ja, ja Det går inte att säga så mycket Men det är ju ja, det är, ja, det är lite, lite konstigt det är, det är absolut inte konstigt att Chelsea Inte gör någon stor match för De var en ganska stor match Mot Barcelona Som spelas ikväll om jag ska avslöja vilken dag du spelar in där eh, Jag har ju redan sagt datumet så du räkna ut <laughs> Ja, ännu snällare kan man säga Nej men mm. eh, Så det var ju inte så konstigt Var inte, Det var ju helt annan start, eh, startuppställning för Chelsea än mot, det var, mot Barcelona eh, Vilket i och för sig skulle kunna bidra till en bra sak Men det är ju ingen, ingen som vill vara skadad eller, Fokus ligger ju ändå på den matchen som var. Även om mm. det är ett london derby så kändes det så. Däremot att Arsenal inte kunde bjuda upp till mer. Jag var skäckchockad efter Wigan-matchen eller vad det handlar om där för dem. De skulle ju. De har, de har ju lite jagande lag bakom sig som De skulle, skulle ju behöva ha gjort en ganska bra match där för att få lite mer eh, säker mark, vilket de inte fick. De får lite Nej. mer energi inför avslutningen. Mm, precis. Just nu är det ju väldigt spännande i princip över hela tabellen känns det som. Ja. Förutom, ja, det är väl inte jättespännande kanske där i mitten, typ, där Everton, Liverpool och Fulham befinner sig. Nej. Men uh, i, i övrigt så är det ju väldigt många som är med i bottenstriden just nu. Och det har ju faktiskt blivit en toppstrid kan vi avslöja redan nu. Mm. Yeah. Både om Champions League och om uh, vinstseger i ja, Premier League. Allt. Allt. Mm. allt är jävligt spännande. Avslutning. Verkligen. Det är faktiskt lite kul men jag har ännu mer ångest. Hur liksom sådär. Det ger det en lugnt. Nej, det har vi inte. Nu har vi verkligen inte vunnit. Fan, tär, du har där har gingsat där. På Va? Vi? Nej då. Allt, <tryck> <tryck> fuck you. Aldrig, ja. Ska. Det, bli. det blir spännande. Jag ska sitta på helspänn i alla fall på Valborg. Det är det, det, är det viktigaste. Ja. Ni vinner då. Ni vinner 3-0. 3-0. Ska jag alltid hoppas. Nej, men, I, det, det är ju dags att plocka fram det då Det är ju som sagt om Arsenal de har ju en match mer spelad än alla de tre jagande lagen bakom nu mm. Newcastle kan gå upp på, på samma poäng eh, som mm. Arsenal Och Tottenham kan lägga sig Ja, De, har ju, de är de har tre poäng bakom här nu Fast eh, om, om de vinner sin match Men ändå, det är... Om det vill se illa, den har de, de har inte jättesvåra matcher kvar De har ju Stoke borta, Norwich hemma och West Bromwich borta så De bör ju kunna ta nio poäng där Men ett poängtapp är en förlust av någon av de matcherna Så är Newcastle troligtvis om dem Om de bara fortsätter prestera eh, Och Tottenham kan mycket väl gå i fatta Även om de är ju minst lika dålig form kan man väl säga mm. Jo, det den. kan man väl konstatera men det var ju lite, vad heter det, de, Chelsea körde ju med ganska mycket ungt folk som hade ju in han, eh, Ryan Bertrand, bland annat eh, Oriel Romeo, det är ju några ingen för de gjorde väl inget speciellt väsen av sig kanske, men det är lite kul att de får chansen, även om man förstår exakt varför de får chansen eftersom de inte är tänkt på att spela Champions League mm. Men det är, ja. Nej, det... Det, detta är ju ändå att Hacke i chelsea jagt på Champions League-platsen. Mm. Eh, ja. Eh, och det krävs ju det krävs ändå väldigt mycket nu, tycker jag, för att de ska kunna komma i fatt eh, och ta en plats. Om det mm. inte blir så att de tar hem hela turneringen i sig. Nej, Sverige. Mm. Ja, men det, det är lite så. I och för sig, de har ju Newcastle. Det blir ju en. Mm. Fast nu ligger de, om de skulle behöva de skulle, de skulle två poäng till för att då skulle de ligga så pass nära Newcastle så att den matchen kan bli extremt avgörande mm. Men nu ligger de ju både efter Tottenham och Newcastle och mer än tre poäng efter Newcastle, det är främst det som blir det stora problemet kan jag tycka mm. Ja verkligen Ja, tungt för Chelsea om de nu inte tar, uh, alltså om de vinner Champions League får, ja, då får de fortfarande är... fyra platser eller förlorar Nej. de får, de får den fjärde platsen. Uh, Se att Newcastle slutar fyra, mm. uh, då får Chelsea den platsen istället. Ja. Det var bara när Liverpool vann fall. som det blev fem lag. Ja. Mm. Mm. Du de, gjorde det om regelverket, ja, det, de, Inför den säsongen och sedan fin om det ja, därefter, exakt. tror jag. Ingen, ja, okay. ingen hade väl tänkt ut den möjligheten innan i, Att ett lag som inte skulle sluta topp fyra I en sån stor liga liksom. Känns det som Nej, det var lite oväntat Får man ju ändå säga mm. Ja, vi går vidare till en annan 0-0 match eh, Austin Villa Sunderland Två lag som är på lite halvdekis just nu Får man väl ändå säga ja. Eller väldigt ojämna i alla fall ja, ojämn Men Austin Villa de fick en till poäng där och de är väl De var ju klara att kontraktet Känns ju som Blackburn Skulle mm. ha, få igång en jäkla form Plus att de måste torska hur mycket Också så det känns ju inte Så jättetroligt va Ja fast jag tror ändå det beror lite på Nu spelar vi in här innan Någon de vill ha möter Bolton Ta Bolton den har 33 poäng jo. Det är ganska tight Under de sista tre matcherna så Det är två poäng ner bara Eller tre poäng ner Jo, ja, jo. Det, det är sant. Det, det är väl en av har ju en eller en ytterligare hängmatch, vilket är viktigt. Det är, mm. det är väl den matchen I, ikväll, det avgörs. Ju. Om inte de, om inte Boltom vinner den, så är ju Aston Villa i princip klara för att de har ju då har de ju sex poäng mer till. Blackburn och det är svårt att se att Blackburn ska ta sex poäng till plus att de måste ta mm. ännu mer poäng för Blackburn har ju så jävla dålig målskillnad och... mm. Mm. Jo så är det väl faktiskt det... Vad är det som hänt med Sunderland då, eller varför presterar de inte mot de här lite sämre lagen Nej men vi var väl inne och peter i det för någon pl podsen att de har återgått till den nivån de låg på innan mm. egentligen att Första boosten ifrån eh, Martin och Nils eh, övertagande Har eh, Försvunnit helt enkelt Och då, då sjunker man tillbaka eh, wow. Till det laget man egentligen är mm. För man brukar ofta bara se Den förändringen i de första matcherna Och nu har det ju gått ett tag ändå sedan han tog över Ja det känns så det, det... Båda lagen tror jag, de tycker de, de presterar nog ungefär på den nivån de, de är på just nu. För mm. Aston alltså, alltså Villa är ju inte ett bra lag just nu. De har ju de har lite skador och sånt i och för sig. Men framförallt har de ju i pre nästan Premier League sämsta backlinje. Känns det som. Den, mm. jag, är, jag, är så sjukt, jag är så sjukt orädd för så att som vill ha spackling de Det är inte precis så att det känns som att De kan plocka ner en bra fotbollsspelare Det, det har jättesvårt att se. De har ju given det bak fortfarande håller hyfsat Men alltså nej. Det är inte några skrämmande Mittbackar de har eller någonting Huvudtaget Nej Det är rätt tunt, helt enkelt Då tror jag vi lämnar dem ja. Vi var inte med med det Blackburn tog tre väldigt viktiga poäng mot Norwich, 2-0. Ja. Mm. Det var väl riktigt. kul för Martin. Marcus. Mm. Mm. Det höjdes ju även lite röster om att Marcus kanske skulle vara aktuell för EM-truppen här också. Mm. Har ni något att tillägga kring det? Nej. Det har jag väl svårt att se. Ja. Det Både som kvalitetsmässigt och Plus att det är väldigt sällan Spelare bara Går in rakt så i en trupp Utan att ha varit testad först I både gruppen och i landslaget Ja det är liksom det kan nog glömma. Du måste ju vara mycket större Som fotbollsspel. Du måste, du måste vara ett större namn om du ska kunna göra en sån kometgrej alltså. Det tror jag mm. så, Det är nej, Jäkligt svårt att se För det första så är det ju det är inte så många platser, den senaste vad har vi för några senaste spelare på mitt mittfältet Han, är, han har ju inte spelat någonting i huvudet talet Nej, jag, jag är jättesvårt att se det eller även fast han har varit in, han, ju varit med, han var ju med på, han var väl med på den här turnén va? Ja, inte turnén. inte turnén var ju med på vi mm. kan ju spela några matcher där men jag, jag är svårt att se det som det tjata, om det är något som tjatas in eller som kommer komma in Så är det ju Gudetti mm. Jag ser inte vem han skulle peta på mittfältet Det är ju Holmen kanske, men han är ganska mm. Jag tror jag tror man har ganska, extremt stort förtroende för Holmen faktiskt Ja, någonting och det, samma, mig och, det är, och det är inte samma spelartyp heller Så jag skulle nog inte vilja peta honom Även fast jag... Jag tycker att hållmen är en jättespännande spelare så har det svårt att se att Marcus Olsson ska gå in och göra det bättre. bättre. Faktiskt. Martin däremot, han, han ska vi ha. Mm. Böjd att hålla med. Om inte annat för att han är nu så kanske vi slipper Theo och sig, men annat fall är man för att han är som hinner i kapten där där yttrarna. Ribberi för den den också. Ja, vi lämnar Blackburn, tror jag. Äh, ja. Imponeras fortsätter. De, de ställer upp till kamp ner i alla fall. Och fortsätter det. Och ja. de fortsätter jämna till det hela lite. Och samman med Bolton som tog en stark poäng mot Swansea. Ja. Det är så här nykomlingarna mm. kanske börjar tappa lite bensin. Även med tanke på att förra matchen var det Norwich som fick stryk och nu var det Swansea som fick med sig ett, ett kryss där. Den här sista omgången kanske inte blir så jätteroliga för dem. de har redan, redan uppnått målet med säsongen. Mm. Mm. Ja det är ju ingen som kommer att gnälla på dem Om de inte tar i allt vad de har i slutet Så att säga Nej. Även, även om de inte Lägger sig helt så har de Absolut. ändå uppnått Det de ska, för, för vad som förväntas Av dem så att säga Men mm. viktiga poäng för Bolton Som eh, jag har en match Som spelas efter det här programmet Spelas in också eh, Som ska bli spännande att se hur det blir där mm. <här> Har ni några tipp vill ni tippa inför? Vem vinner. Ja, det är det. På ett sätt har jag ju svårt att se att Aston Villa ska slå någon just nu. Kanske. På ett sätt. Men, eh, jag, vet jag vet inte. Jag får Nej, jag nog avstå det här ändå. Ja, jag, jag, jag, drar, jag drar in 2-1, säger jag, till Bolton. Bolton tar det. Det vore ju ja. onekligen det mest spännande. Faktiskt ja. mm. Då skulle ha Eller så är en boll till Ja Ja det är lite så Jag, börj jag börjar ju se det här jag, nu, jag är nästan bestämt mig för att jag tror att Austin Villa kommer och åka ut Så nu <laughs> Ska vi se hur det går för dem ja. ja Jag är lite tveksam till om jag vill det men att, Nej vill och vill vill jag inte men Jag tror nästan det nu för Absolut. det känns jag tycker både Wigan och Blackburn och QPR ser starkare ja. ut nästan Och bolterna stråsor på Ja de har ju De ska ju Det Spelschema att de har borde ju ändå Alltså de vill klar mm. Tottenham kan de kanske få lite problem Med, med West och Norwich borta Visst det är inte några lätta matcher Men West uh, Bromwich kan ju Kämpa, kämpa ju som de, eller, de har ju fått lite trygghet De behöver inte kämpa lika hårt och samma sak än jag Nej, men det är ändå derby jo. West Bromwich. Det är, jo, det är det. Det är svåra poäng. Absolut. Så mm. Ja, vi lämnar det ämnet tror jag. Och går till eh, skatorna istället. Newcastle Stoke 3-0. Newcastle rullar på. Eh, Papis fortsätter göra mål. Kabaj. Ja, Kabaj ja fantastiskt. Ja, dominant. Mm. Riktigt bra värvning Kabaj. Det är, jag förstår fortfarande inte hur de lyckas värva honom från ett lill som ändå vann franska ligan. <laughs> Där han var lika tongivande Men ja, så ja, kan Man kanske får spela Champions League nästa säsongen då <laughs> Ja, det, det lär han få göra, det, det, tror jag nästan Ja, det tror jag också Det är ju svårt att se, det är, jag tror ju nästan mer på dem än Varsnal just nu Alltså, för att ta platsen till och med Alltså det kän Newcastle känns extremt starka just nu mm. det Man har suttit hela. Det var någon som hade skrivit att man har suttit hela Säsongen och bara väntat på att de ska falla ihop Men de gör ju fan inte det nej, nej. Det ska lugnt nej. Fan. Ja. Det har ju vilt Och de har visat att de Kan betvinga de Bästa lagen också mm. Mycket ligger ju i den tryggheten Säkert att man har målskyttar som gör mål mm. Man har två mm. stycken där framme som man vet kan Göra mål liksom. även fast de inte har varit så, det är inte så att de har, precis... de har inte gjort extremt mycket mål har de inte gjort Ehh... Faktiskt Men det händer ju alltid något så ja. Fast målet var 70 :e minut tror jag, pappis var ja ja absolut, men jag alltså menar Ett mål per match så det är jo. ändå liksom så här. Det är absolut. ganska bra målgaranti på dem Absolut det var, det var Och det är mm. det är så Det är, nej det är imponerande Ja. Stok har väl också Gått hem för säsongen Särskilt som de har ja. <laughs> klarat kontraktet Ja ju... Det är väl så de brukar avsluta tycker jag mm. ja, Det hade väl en fin runda i för på förra året Men annars är det väl inte de man talar om så Något stort vårlag Nej de brukar ju vara Starka faktiskt på hösten Och det är det som grisigast på planerna Och sen så har <skratt> ja, de plockat sina poäng Och så verkar de nöja sig rätt mycket med det Men det, är det är ändå ganska logiskt Mm. Då går vi till London Derby istället yes. Queen's Park Rangers, Tottenham eh, Queen's Park Rangers vann den eh, Det var ah, Tarabat som gjorde målet va? Mm, väldigt och sedan bra sedan tog han rött, Och sedan tog han rött kort Det är lite spännande <laughs> <i slutet. laughs> Ja, det är det åttonde röda kortet Som QPR drar på sig Den här säsongen det är ju, Väldigt många kommer nu i Slutspurten också med CC gånger två, Derry fick ett också. Mm. Så det är ändå vad Mark Hughes har sagt till dem egentligen. Men likväl, det blir ju tre poäng. Så då får man väl inte klaga för mycket. Det problemet är väl att man saknar honom i nästa match då. Mm. Men ändå väldigt imponerande att slå Tottenham. Även om Tottenham i sig inte är imponerad speciellt mycket just nu. Nej. Gör de inte Nej det kan man väl lugnt säga det, det Jag förstår fortfarande inte hur de kan ha brutit samman så mycket Men det känns ju bra om Harry ska ta över England i sommar Att han mm. inte kan vända en sån här trend Ja Man borde ju börja säga att Alan Pardew ska ta över England istället kan man ju tycka Det borde ju som komma en sån kampanj snart ja. Ja. Det är lite märkligt ja. Men jag tror han själv har Vad ska säga roligt ut sig själv från det racet tror jag Att han fick väl frågan Vad han, vad han trodde att Han dissade väl mer än mindre sig själv Om jag inte minns helt fel Men ja. det, man vet aldrig Varför han inte tittar sig ja. själv inte, Det betyder ett F att F inte gör det Men det, han har väl lite, lite roliga projekt Där i, i Newcastle Där man har uh, Att göra med England Ja, det är roligare att vara populär än att eh, Alla i landet hatar den och att det alltid är ens fel om England förlorar inte ens spelare. Ungefär så, jag. Mm. Mm. ja. Det är något mer vi vill nämna om London derbyt? Läs en intressant grej eller någon som uttryckte sig väldigt fint om Tottenham och det är att det är väl inte så att eh, Rednap har eh, tappat omklädningsrummet men att omklädningsrummet har tappat sin tränare. Om Just England och det och han har ju hela tiden, tiden under säsongen snackar han väl om ligaseger, sen har det gått neråt till platsen och sen platsen och nu handlar det om att ja, Newcastle nästan måste misslyckas så att de ska klara det. Mm. Så han har väl sänkt mm. lite tron på laget. Om det är något han är så är det väl en bra motivator men nu liksom jobbar han åt fel håll. Ja, det känns lite rörigt tycker jag i Tottenham överlag när man ser dem spela. Mm. Ja, det är, det är lite, som säger, lite för fria roller. Lite mer mm. and play bara, och inte tillräckligt med organisation. Eh ja. Har du något att tillägga Robin? Nej, det är som, det känns, det är, det är det som har hänt, liksom det de, de, de var ju verkligen med och utmanade och sen tappar de det där Det har de mycket med det, England, att göra faktiskt, det är inte så jäkta sköj Så i slutändan så är det väl, eh, får väl, eh, kan de skylla på eh, FA Eller kanske till och med i slutändan skylla på John Terry <här> <här> Så det är han som har sett till så att Capella får fått eh, Ja. Ja, varför inte? Det är John Terrys fel att Tottenham går dåligt. Det är bra. Eh, ja, då går vi vidare tror jag till eh, vad som kan, var, var nog faktiskt ligans ett av de formstarka lagen i ligan. Wigan som slog United, Arsenal, borde fått poäng med sig från Chelsea. Eh, men förlorar mot Fulham med 2-1. Vad kommer detta att säga? Ja. Nej, det, det Man kommer väl inte förbi det känns som att det måste vara någon sorts underskattningsgrej i många av de fallen när de har slagit topplagen. Att det till viss del är ändå in, även om Wigan såklart har gjort bra matcher. Men uh, fulla går inte på den minan så att säga. Utan de liksom, jobbar på med sitt spel och skiter väl i vad för resultat och Wigan har gjort. För man ju själv precis bra mot topplagen så det är att de ska kunna rubba Wigan och de har, Det är ju inget men de har ju själva bra självförtroende. Så det är väl inte så oväntat då. Det känns väl alltid givet att när ett lag, eller mindre lag, går bra mot Storlagen, då kommer alltid en reaktion mm. eh, ja. mot något sämre lag. Ja, nej, men. De är väl inte tillräckligt bra heller. Tack. Mm. Men så... Nej, det är det. man glömmer lite vad det är för lag de har egentligen. Jo det jag är ju det man kan Adam... de gå igenom isen ibland. Nej de har man ändå överpresterat nu i ett par matcher i rad får man väl ändå kalla det. Mm. Så det är ju inte helt oväntat att de drar ner. Jämför man laguppställningar så alltså, framåt känns ju ändå... Dembel eller på Grebnyak-Daff är ju inte helt kassa spelare direkt. Diarra är inte delen också. I Nej, exakt. De har line. ju de höll styr på Bra mot Wiggen hade väl en eller två bollar i virket. liksom Och var väl långt ifrån orättvis seger. Så de har ju liksom offensiv kraft och just med Joel på bänken så har han liksom lärt dem en ny nivå där tycker jag. Vilket kan inte minst ser genom hur bra dämps jag varit den här säsongen. Ja, exakt, vi har pratat om honom många gånger men det är det ändå befogat Får man säger. Han har varit riktigt bra. Han blir väl topp 5 av SF. Vänta, det var som utsåg? jag tror det var spelarnas. Spelarnas. Ja, just fram honom där. Som är det? Jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså. det var ju Robin van Persie som vann. sen kom Rooney två. Skåls Kom väl trea ja. mm, Det var journalisternas framröstning Ja just det, det var deras Ja det var roligt och ja, Att Skowls ja. kom tre, Nej. det är ju jättekonstigt mm, Smått, besärt ja. Även om han såklart var nyttig Men ja Det var väl andra som har visat mer under större delar Sången mm. var Skowls Men mm. men Ryan Giggs var han i priset 2009 och det var väl ingen Märkvärd säsong han hade utan Det var det verkligen Nej, nej, nej De tog en tjänst Eller, Ja, det var tjänst. Nu, nu blandade jag ihop det med spelarnas Så ja, ja. det De har en, ja. en massa olika priser där Men ja, det är väl helt rätt i alla fall kan vi säga att uh, uh, Van Persie fick det Mm Jo, Jo, det är väl inget snack om. Däremot, eh, om vi tittar på player... Eh, vad är det, ja, spelarnas utnämning till Young Player of the Year var ju äh, lite mer överraskande. Kyle mm. Walker i Tottenham. Ja, de får det framför Aquero. Det, alltså, det måste väl ha att göra med att spelarna tänker... Alltså antalet som de resonerar precis som jag, att det är märkligt ens att Aguero är nominerad för det priset Han har ju varit professionell i nio år nu mm. Mm. Och äh, Walker, det är ju första året han har fått genombrottet Och Aguero visste jättebra att göra det i en ny liga Men att nominera en sån etablerad spelare det är För det priset när han har liksom redan varit Gjort VM och succé i Spanien och succé i City Det, det måste väl vara Man man, man räknar utifrån Så man säger för... ja, Man räknar bort dem som presterat tidigare Och går ja. på genombrott Sen på liksom den totala prestationen Och då kan jag väl tycka att Kyle är ett vettigt namn och, absolut och också. Mm. Mm. Faktiskt nej det är lättat det är lite mer rookie avtjär på någon mm. där kanske då. ja årets genombrott typ mm. så det är väl Läge att göra om det sen kan man ju fråga sig också varför typ man skriver in på d varför typ Alex och Slade Chamberlain fick nomineringen han har väl gjort det, två matcher från start fem kanske eller något sånt mm. medan Tim Kroll har liksom varit fantastisk i Newcastles mål eh, som 23 åring Ja, mm. exakt Men han var resuminerad. Nej, det har ju lite med engelsknän att göra också Såklart, de, mm. de har ju lite lättare och Han är ju som ett affis, affisnamn Det blir Nej. en extrem Hype kring honom, liksom, ja. det var ju EM-spel och allting som det byggde ja. oss sen gjorde han väl två bra matcher Sedan har han väl inte varit som Himla succé efter det Vilket såklart Nej. är väntat Jag menar han är ju ungdomar Då går man inte bara in och presserar direkt Nej. Nej. Uh, mm. Men det är ändå lite löjligt att han får den nomineringen. Ja. Vad säger ni? Har ni sett eh, vad, laget de tog ut? Då? Team of the year här. Eller ska jag dra det för det? Du kan dra det. Jag har sett det men jag kommer inte ihåg det. Mm. Eh, målvakt, Jo Hart. Inte helt oväntat och jag är böjd att hålla med. Mm. Det är väl, vem skulle jag kunna utmana? Krol skulle jag säga. Mm. Eh, Alhabsi har väl gjort en bra säsong igen. Eh, det sker, har ju kommit igång sen när han fick förtroendet från Ferguson, men innan dess så var han väl för dålig egentligen för att förtjäna den nomineringen eller i mm, ja uh, Ja, Shake ja, har ju varit bra i år också, men det har väl inte vart för nej. extrem. Han har ju inte hållit ett flytande som part då. Nej, absolut. I sina tillfällen. Tycker mm. ju även Chess? ni har gjort det bra faktiskt. Men det mm. kanske är för att man är lite. Jag har lite lägre förväntningar på dem kanske inför sången, för jag inte, tycker att han har varit jätteimponerande i kanske Men Han känns ganska stabil ändå. Mm. Men Harte är ju han är ju ändå given. Eller ja, de ja. den som kan utmana men Harte är ju så jävla bra. Mm. Ja, det är verkligen. Där uh, valde Svennis rätt kan man väl säga. Ja, verkligen. Ska vi titta högerback då, Kyle Walker. Det är väl ingen direkt som kan utmana heller på högerbacksposten känner jag. Nej, har ni sett någon han, som har nej, riktigt då? Han. han har ju levererat på en hög nivå. Sagna Johnson har ju varit skadade. Om man ska titta på utmanade. Rafael har ju varit lika fri. Han har haft mm. sitt vanliga... Positionsspel, det, mm. eller ja, vad man så kallar det Jag, jag tror aldrig att han kommer ja. bli utsedd till ligans bästa högerback det, Nej, Och det är väl det som är, om, om man jämför med många andra spel i United så mm. Så känns han, han är en många andra kan man tänka sig att De kan bli utsedd till ligans bästa eller har blivit eller liksom har i alla fall, potentialen Han Ska mycket till tror jag alltså Ja, det gäller att det klickar ordentligt mm. oh. för honom tror jag när han blir äldre i så fall i fall det ska funka. Annars är han lite, lite samma som Marcelo tycker jag. I reallt att det blir lite, lite vingligt och lite vårdslöst. Och lite fel. <laughs> mm. Men eh, kanske kommer lite bättre positionsspel med åldern men jag tror inte heller att han kommer bli eh, bästa högerbacken tror jag inte. Nej. Eh, mittbackarna, är Coluccini. Ja, oh. Kompani mm. är ju självskriven på... i alla fall Ja Men kompani har inte varit lika bra som förra året Men han har ju fortfarande varit helt fantastiskt ja. bra Ja, det, det är ju det Han eh, Tyckte han och City var inte var lika stabila eh, När han var borta Det såg till exempel när Savage kom in Då blir det ju ganska mycket rörigt I Citys lag Mm eh, Ja, jag tycker Martin Skertel i Liverpool har väldigt bra den här säsongen också Men å andra sidan så har ju laget underpresterat och, och det är svårt att ha uh, en sån nominering Man kan väl mm. få sitta på bänken uh, ja. Nej, men det är väl inte så mycket att snacka om där heller tycker jag Nej, det som, det som skulle kunna utmana Ja, det mm. som skulle kunna utmana, det tycker jag ju, det är ju Skertel typ Ja. Som ändå har varit bra eh, i det lag som har släppt in, alltså, förutom de två, de har ändå släppt in ändå släppt in två mål, han har ju varit jävligt bra så alltså. Men det är svårt att ta ut mitt i ett lag som ändå inte är med oss, de blir ju gärna jättehögt upp, man tar dem ifrån sen säsong Jo, det blir väl ofta så, faktiskt ehm. Mm. Ja, i Manchester United då är det ju inte någon direkt som uh, Jon Evans har ju visat att han faktiskt är en fotbollsspelare i alla fall så det är ju alltid positivt, men <laughs> player of the year är han ju knappast. Mm. Jag kommer faktiskt på en högerback nu, Micah Richards faktiskt, som var ändå varit bra Just tycker det. jag under säsongen. Mm. Uh, det är ju han har ett jävla med. ångvält när han kommer faran där, alltså. Ett ja, ja. jävla monster. Det är frågan om inte han, mm. det, han gjort sig mer förtjänt av det. Mm. Ja, Men det är väl Petit Tasselin som man kan skick ut att det var fel gjort, Men eh, jag är väl lite gråtit Om Richards har fått den Nej, Nej. Ja. Eh, Leighton Baines Vänsterback ah, åh, Jag har inte sett så jättemycket Över tom, men han har verkligen varit så bra I år tycker ändå Det jag sett av eh, Tottenham till exempel så tycker jag Beno eh, Azoek och Tau Har ja. varit eh, ruggigt, bra och stabil den här eh, säsongen Alltså, ja, det finns ju en bra vänsterback i Patrice Evra. Nej, bra. Du tycker han är det? en bra vänsterback. Jävligt stabil. Ja, nej. Men det är en säkerhetsrisk. Ja, nej. nej. Jag vet faktiskt inte vilka som är vänsterback. Vilka har vi mer? vänster. Vad, Vad heter Newcastles vänsterback? Det är ju... Ja. Santon har ja. spelat ganska mycket. Nej, han är det inte tillräckligt bra. Jag är inte riktigt drömmat. Det... Klishy har inte varit tillräckligt bra heller. Nej, tycker jag inte det. Nej, jag tycker du får se en en stark höst, men sedan den här våren som varit jävligt dålig. Ja. Nej, mm. men det är så. Alltså... så. Mm. Mm. Så, ja. Den här vägen har väl inte varit lika framträdande som förra året, så jag är rädd att i där. Ja, i han, han har ju också tappat lite pris som Tottenham nu på slutet. Mm. Men. Eh, om naturliga skäl. Ja, ah, nej, men. Eh, ja, jag, jag kan tycka att det är ganska jämnt. Bens är rätt god. Alltså. Mm. Ja, absolut. Ja. Eh, men. Eh, ja, nej, men det är väl ganska vettigt ändå. Ja, ah, eh, men du kan ju gå med på att eh, mannen med håret. får den. jag eh, Sen har vi även eh, mittfältet då, David Silva. Det är väl inte så konstigt? Nej. Det, nej, eh, det tycker inte jag heller. Han har ju varit jävligt bra. Eh, han är ju fan i det där laget nästan. <laughs> om, om man nu kan ja. bära ett lag med så, pass bra på med så många bra spelare. Men eh, ibland känns det mm. nästan som att han har varit... Han har ju verkligen varit tungan på vågen när de har spelat. Mm. Eh. Mm. Nej, Samma hösten hade liksom varit helt ja. magisk Vad valde de Hade de satt för dem som vänster mittfältare? Höger tror jag Höger, ja, höger är jag någonstans ja, mitten av någon slag i alla fall ja. det, sen, det, det, är så här, det beror på mig om för uppställning för uppställning Där spelar han ju inte Han är ja, Men Han flyt, flyter in vet du Han börjar där När de startar matchen Så löser det sig övrigt Nej, men i övrigt så har vi ju Scott Parker. Känns väl också ganska vettigt. Jag, vet inte, jag tycker inte han har varit så jättebra i år. Jag tycker det är lite. Överhausad. Ja, men också det att när han spelar, han är så jävla engelsk i sitt spelstil att han liksom. Ska, han kan inte hålla en position för att han ska vara överallt hela tiden. Och liksom. Och då syns han så mycket och då, och då tror man att han är bra, men liksom ofta så lämnar han jävla lucka bakom sig. Personen, jag missar att han Scott Parker. Ja. Ja. Han känns lite för odisciplinerad ibland. För liksom att... ja, ja, jag, jag känner ju att han skulle kunna vara med men att det är Tottenhams sjö det lagat han får typ, är han, han är den enda som jobbar hem känns <laughs> som så när man tittar på Tottenham så va ah, nu tar för en val och längst upp så står eh, Lennon och det står Bale och så står det eh, vad heter det vad heter han, kroaten eh, modric och så står det vad heter det ja någon förvald någon jag, ja. typ och så är det stackars Scott Park som ska täcka All yta på mittfältet helt själv i princip för att han har ingen inom Uh, ja, nej jag vet inte jag kan hålla med dig dock att det blir lätt så att han blir lite överallt uh, jag har en bra jämförelse där faktiskt just det med att uh, man kanske inte alltid ska synas så mycket för att vara bra mm. uh, och det är faktiskt en Liverpool-grej det är ju Sammy Hyppie och uh, Henshaw, var det väl som var mittbackspar ganska länge mm. och det var man såg dem inte så mycket och det var för att de inte gjorde några fel exakt <laughs> det, är det... Svåra... Det, är inte svåra... det är inte svårare än så det är inte så som med tjusning men uh... Defensiv in i mitt fält där också liksom, Ser man inte mm. honom så Får man vara jävligt nöjd För då mm. har han allt som oftast gjort ett jävligt bra jobb mm. eh, ja, man... Men jag hade kanske heller sett Michael Carrick eh, Där Ja, jag, jag kan ju tycka att eh, Hade faktiskt han kanske förtjänat i år För han, för han har ju varit Den viktigaste spelaren i United i princip Mm, mm. Eh, Sen så Ja Alex Zong tycker jag också var väldigt bra i Arsenal ja, Utvecklats Han ja, skulle vara beredd att kunna sätta in det här faktiskt, det ja. och... mm. Väldigt bra liksom i Både defensivt och framförallt offensivt han liksom har ett väldigt samspel med Samper Sedan serverat en egen macko den här säsongen mm. eh. Nej men det är det De har, har ju med Att de fick in närhet och de kunnat flytta upp honom mm. lite Man kan slå dem här Alltså raka passen framåt som Arsenal har saknat jättelänge. Mm. Att det, här, det kan gå fort ibland, att bara ställa om. Det raka genom mitten ja. så att säga. Ja. Ställ för att hålla på plattare. Ja. Mm. Eh, Jaja jay Det är också varit. Ja, är men bra. han är ju han, han är ju nästan självskriven också tycker jag. Ja. Han är tokigt bra faktiskt. Vilket känns så här att när Jag trodde ändå, kände ändå att Är han så jäkla bra när han kom från Barcelona, men mm. ja, Han har ju varit ja. motorn i mittfältet jag säga. Verkligen Och så liksom Ja, Silva har Den sista delen av äh, Redskapet <laughs> Som jag, jag har slut på motor På motorhands Jämförelser så, Men Jaja har varit fantastisk mm. Med den centrallinan Eller vad man ska kalla det liksom. mm. Med kompani Touré och Silva Det är, det Silva, liksom. det är ja. herregud är oh, nej, men han, ja, är... han måste väl Så är det han, han måste han väl ha Premier Leagues hårdaste det. skott också Ja bland det hårdaste i alla fall mm. ja, Det tycker jag att han få på I alla fall är helt sanslöst Men eh, vem förtjänt i alla fall Att han blir tagen? Mm. Garrett Bale som vänsterrytter det är lite tråkigt val tycker jag Ja, tycker jag också Jag vet inte, ja. jag vet inte han var varit så bra uh, jag, äh. jag tycker att Valencia har varit bättre om honom ja. är lite färgad det, det läget Jo men det tycker jag, jag, jag, jag tycker också det. Helt klart ja. Ja. Det Jag också. Uh, tycker nästa, Ja. Alltså han hade väl hösten där med sedan han, han, är ju, han är ju väldigt ojen. Faller in ja. och ut ja. Dämpsigt det är varför inte? Och framförallt experimentet med honom i mitten Han ska bli någon sorts Ronaldo Han Har ju inte funkat överhuvudtaget Nej Så, ja. ja Ja, jag tror man Man glömmer väl lätt bort hur bra Tottenham var När de tog var elva raka matcher Utan förlust Men ja. Jag vill ändå hålla Valencia högre Och så det ut Silva till vänster i Om man nu ska ha ett korrekt uppställt lag Mm jag kan ju även tycka att Dempsey nästan är mer förtjänad av det hela mm. också. Det, det, det är det med om. paret tog Rain Rooney och Robin van Persie. Ja. Är det någon annan som platsar där? Ja, bara <laughs> <laughs> Nej, det är ju... Ber <laughs> <här> Nej, men de, den var bara Skulle vi kanske kunna platsa mm. där? Ja, istället för Rooney då Ja, det, det, men det är svårt för mm. Ja, han skulle också kunna ja, plats det är ganska jämnt där bakom Det, det är jättejämt det mm. har ja. blivit en sån särställning Eftersom han har gjort så mycket mål Sen har ju mm. Rooney har ju varit bra Ja, mm. ja. Det... ja nej jag, jag tycker att det skulle lätt kunna Att vara lika när han har Den bara för den delen också Han har mm. bytt väldigt mycket för det sitt lag Ja, det är det man. Man skulle lägga in liksom vad i benämningen liksom vad på nivån de har presterat eller vad de ut för sitt lag. Ja, precis. För det... Ska man lägga in vad de mot för sitt lag så har det ju väldigt säkert, då var det väl säkert vara någon snack mot Dempsey och den pappa och Benarfa, kanske liksom, även om ABNA inte var så det länge. Han har varit en del skadad Men något eh, sådana spelare skulle ta sig in. Men sett till prestation så ja. Kan vi inte Peter Parker och sätta in Aguero istället? Så gör vi 4-3-3. Mm. <laughs> ja, jag har ju på med det. Torel löser det lite. Ja, Bej kan ju spela i mitten nu. <laughs> <laughs> Nej, det kan han inte. <laughs> Men han kan försöka, eller i, ja. I vår teknik ja. så får han göra det. Ja. I vår fotbollsmänniskor, strategi, eller Det fungerar i alla fall. Ja, det är. Vinnerligande. Mm. Ja. Ja, herregud. Det ja. eh, är Lite, ja jag är ens okemi okay, det är så de där man det har störst invändning mot eller det, det är ju typs det är ju Parker. Men han har ju fått sånt. Han ja, har ju varit jävligt bra men jag tror att de på öarna så anser de att han är ännu mycket bättre men jag tror att de, de törsta ju efter den in i mitt också på det här stället, så. Mm. stället, <laughs> de de, ja. de höll, höjer ju gärna upp. Eh äh, Ja som fan. Då går vi till lite resebeskrivningar och Liverpool istället skulle jag vilja påstå. Hur var det nu? Det var första gången du var i Liverpool, Per. Stämmer bra det. Hur, hur var känslan? Den var riktigt bra. Kändes positivt inför matchen. West Bromwich kan inte vara något större problem. Hade vunnit borta. Jag tyckte det var god stämning på plats. Krämade på bra med sången inför matchen och sånt Och tyckte laget verkade intressant Även de Gerard-Saknes Tyckte det var kul med Maxi från start till exempel Och Keit Men sedan så blev det ju lite som Vi har sett den här säsongen med Kavalkader och brända chanser Två i virket ett Par på mål Två eller den in på mållinjen tror jag Och sedan ett försvarsmissag Och så gör de mål På det, och det är mingi men efter 70 minuter tror jag var Och efter det så orkade Liverpool inte resa sig Nej Men det var en häftig upplevelse Så fick du sitta på en kopp också Eller stå Ja det förstår jag Så det att gött när Genoa mm. Walk Alone rullade där Inför a -Spark. Då var det bara att sträcka upp halsduken hur, hur högt rankar du upplevelsen trots förlusten i ditt fotbollsliv? Nej, men det får väl vara en... Eh... Ja, vi ser en 8 av 10. 8 av 10, säger vi. Mm. Så en 9 av 10 får vara minst och en 10 av 10 får en historisk match. Vi mm. får utgå från det. Så en 8 av 10 eh, trots torsken. Det eh, alltså... är säga. Det var... Mm. Kul att se dem live. Eh, man tar in så mycket annat eh, Kanske inte så mycket Av fotboll än. Men man, man är lite upptagen med vara, man, man, man får. Jag brukar vara ganska lugn Men jag var lite mer hetsk På plats eh, Och sjunger lite mer Det jag brukar göra framför tvn eh, Men det var jävligt kul att vara Det det rekommenderar till alla Ja förstå jag Eh, ja. För den som undrar gjorde det via Bokalibrepool.com Eller min sambo gjorde det som en del av 25 års procent till mig Så det kan ju också vara mm. en idé Och skaffa är en, en bra sambo, sambo. Ja <laughs> Exakt ja. Nej det är jäkligt bra Har du några frågor om i övrigt, Robin? Kanske har några frågor till Per? Nej egentligen inte Det är väl så varför? Eller var mer så här, varför var du inte spelat av sina tröjor? De skönar ut sig. <laughs> Visar lite känsla och passion. Varför slängde du ingenting på plan. Nej, avskåd. Ja, Nej, jag, satt. jag satt på rad 68, ja. så det var. Har du fått dra i Jag har något. Ja, just det. Långtid. Men det, det, det var bara sitt. Det var bara sitt plats Eva. Ja. Så att alla, Fast stå folk då ja det var en par klickar så jag, jag kollade inte heller mycket runt mig men bakom mig och till höger så alltså, stod så satt, så stod en del och sedan jag tror det var de sista tio minuterna eller något sånt när Liverpool försökte jaga då stod nästan alla upp eh, på det kopp i alla fall eh, det var också väldigt kul i varje målchans när man eh, eller någon kommer in i straffområdet kan då reser sig alla och så bara man en sån smatterband av plastolar som så åker upp i samband med det. <laughs> uh, så det var gött. Men uh, ja, fan vad de brände chanser. Det är väl det. Det är det besående intrycket. Uh. Ja, det förstår Hur avundsjuk du Robin som inte har varit där än? Uh. Ja, det är jag väl jag är absolut avundssjukt. Det är en sån konstig grej avsjukt på, tycker jag. För att ja. det är ingenting ouppnåbart så. Sen så är ju det ju det är mer glädjande för Per att han har gjort det. Men det finns ju ja. ingenting som skulle hindra mig från att åka och se på en fotbollsmatch där. Så, jag har ju jag har den möjligheten. Om jag inte skulle ha det, då skulle jag nog vara jävligt avundssjuk, tror jag. Om det skulle vara så att jag ja, klart. Eh, bodde i Afrika och inte hade några pengar, typ. Mm. Mm. Du som bor i Stockholm har lite lättare att ta dig dit också Det var bara flyger till Manchester Och ja. så bara tar du bussen Eller tåget. Mm. Ja, Ja, du får flyga från Köpenhamn där va? Jag ja, flyger från uh, Säve Till uh, London Och så tog jag tåg från London till uh, Liverpool ja, okay. Så det blev ett par byter med sammanlagd uh, Om man räknar bort flygningen så var restiden i England På typ runt tre timmar först tåg en halvtimme, sedan tunnelbana mm. i typ en kvart eh, 20 minuter Och sedan tåg till Libero på 2.10 mm. Från knutpunkt. Ja, det är ju Relativt lugn, lugnt ändå De har ju faktiskt ganska mm. bra tågnätverk det, De var... det, det ligger ju ganska nära varandra Alla städerna, det får man faktiskt tänka på Det är ju... Mm. Det är en anledning att de har ganska stora borta i De här lagen också ibland För att det är inte så jäkla långt att Nej. åka Mellan Manchester Nej. och London liksom Nej, det är Verkligen inte Det tar man sig två timmar med tåg Mellan Liverpool och London tänker man mm. Det är vad det tar för mellan Göteborg och Kalmar mm. Så det känns inte känns Så, så jättestort Frånvandet Men eh, Då mm. inser man att det är Ganska lätt Så tar sig överallt Fick in på äh, Roy Evans också Faktiskt När jag var i äh, supporterbutiken Dagen innan Så han där då skrev autografer Gut mm. äh, Sk äh, Något mer vi ska prata om Kring Liverpool uh... jag, jag, Det enda jag tänker är liksom Vad fan kommer att hända under sommaren Nu Liksom om du mm. fortsätter träffa för... Ja, oh, vad fan! Ja. Det, är, det är ju det är jättespännande Nej, det är. Men Det känns väl inte som att det, någon, det bör inte vara några jättestora spelarflykter på gång, det är Nej det, att tror jag, det tror jag mer om Kan du vill bli av med några ja, grad, Precis, fan, precis. Jag. precis alltså, jag, jag skulle säkert kunna tänka mer liksom, att, Typ da Downing och Charlie Adam Skulle säkert kunna skepas iväg Uh, de, och sedan är det väl en del En del självklara flyttar Som jag tror, alltså Aurelio kommer definitivt lämna uh, Sedan tror jag ju kommer vi få se Maxi Och Keut också försvinna Hade Keut skrivit på nytt kontrakt där. Det var förra året här för man gjorde det Eller för förra Men jag, jag, jag har svårt mm. att se Om liksom, man säger att du inte är en del av planen Då kommer han ju lämna han, inte, han har inte fått så mycket speltid nu heller Det sista det har inte varit lika vass som man kan vara Han har ju trätt fram i de stora matcherna Men det är Inte så mycket mer än det tyvärr Men sen kan man väl diskutera Om det är brist på chanser och sånt men Sedan oh, jag ska man alltså. också fundera i om Kenny kommer sitta kvar Trots att de eh, sa Att det var lugnt i ägarna ja, Men det är väl jag tror att det ägarna ger sitt stöd. Jag undrar vad Kenny själv känner. Om du mm. säger så. Mm. Nej, det är väl lite så. Jag kan tycka det är lite konstigt med Kuiten. För han känns ju som en sån. Som en bra truppspelare. De inte annat att ha. Mm. Ja, det känns ju inte äh. som att han har något jättestort att sticka heller. eller? Han är, jag tror att han gillar klubben. Ja, det är ju om han skulle sticka tillbaka. Jag håller ändå fina ord du har så. om. Ja, det kan jag ju köpa, i och för sig. Mm. Jag kanske vill avsluta någonting nu vet jag. Mm. Men jag hoppas att, jag hoppas jag hoppas att han får mer speltid det. Jag hoppas att mm. det. Jag hoppas jag med. Det är det jag tycker ett problem också med Liverpool är att de har varit att de varit bara ska snacka lite mer om säsongen. Det är väl att de har varit ganska statiska den här säsongen tycker jag jämfört med förra säsongen när eh kom in för att vara det oftast helt Hög press, det var väldigt flyt i spelet. Så nu har det varit lite mer rakt 4-4-2. Där det har varit lite med väldigt. De flyttar tillbaka pressen läggs ofta i plan planhalva. Eh, Flytta inte upp spelet så jättemycket. Dålig rörelse, dåliga kombinationer och sånt. Sedan om det är en självtroende fråga eller om det är taktiskt i. Som, sånt är, kan inte vara svårt att veta. Men det är, det är väl någonting Att få jobba ut i veckan. Eller under sommaren. Det. Ja, verkligen. Det kan ju, komma, det kan ju vända snabbt det där också, det vet man inte. Mm. Det är det som är grejen. Men nu är de i alla fall uppe i 30 ja. skott i träverket den här säsongen. Yay. Så det är kul de har nått hey. den här Ja, hade de målen gått in så hade man Liggat på tredje plats i ligan. Mm. Ska ja, det. det. I alla fall i mål, gjorde mål då såklart. Ja, inte hur många poäng de har tappat på det men man behöver väl tänka liksom bara Om en tiondel av dem eller en tredjedel har gått in. Ja, det varit ganska bra. Men det är väl bara att börja träna med på mål som är, är typ 5-10 cm mindre. Så att de mm. äh, Lär sig att picka närmare stolpen Eller liksom träffar de stolpen på det målet Så har de gått in i ett vanligt mål Mm Ja, Nej, det är väl sant det äh, Då går vi till äh, ja, det är, man får väl kallat att det var nog den mest underhållande matchen I helgen ändå, ja, men kyss United-Everton 4-4 En jäkla match äh, Och där United inte lyckas Stänga utan Everton kommer tillbaka äh, ja och kvitterar och gör 4-4 Jag kan se att det jublades en del på den puben jag var på När Herberton kvitterade Och så då satt jag ute och käkade Men så var det att någon kommer ut och ska röka Så säger han bara, står 4-4 jag, jag måste ha ett fel För senast jag kollade när jag var inne och beställde Så stod det 2-1 till United <laughs> Men ja. Äh, ja, det var en sjukjäkla avslutning det där. Ja, nej det var lite jobbigt känner jag och blev lite onödigt spännande Eftersom Manchester City självklart tog tre poäng mot Wolves Inte helt oväntat eh, Tre poängs ledning Tre matcher kvar Och det är City I nästa match som är på Valborg mm. Och nu, börjar in, nu nu har jag ju tappat tron på det här igen kan jag, här, Nu är du kört det här, City har ju bättre målskillnad Och jag är ganska övertygad om att United kommer att ha svårt att vinna på, eh, måndag. Ni vinner. Ni vinner. Det är dumt. Sluta jinxade Per. 3-0. Mm. Ja, herregud. Ja, det är en dröm. Vi får se. Nej, men vi eh, jag... spelar väl bra fotbollen då, men försvarsmässigt så har du ju cirkus. Ja, ja det, det är faktiskt förvånande tycker jag att vi inte släppte in mer än 32 mål i säsongen med tanke på hur virrigt det har sett ut i det där försvaret ganska ofta i säsongen. Mm. Ja, det är inte så mycket att snacka om På den sidan Det, det, det känns inte så stabilt Det är bra, inte stabil Man saknar Nej. Vidic rafael var ju helt under ja. isen Och även så den. Var väl inte så samspelt Om vi ser så Nej Nej, det, det märks ju de, de har ju spelat hyfsat tillsammans nu ett tag Men just när rafael har en dålig match också så är du ju ganska kört Mm. då börjar man ju sakna lite smalning Och lite filjon så och lite sånt på plan mm. Men ja Nej, det, det, ska, det blir ju en väldigt Väldigt, väldigt Viktig match där oh. Det är ju Det är ju fantastiskt <laughs> Ja det, det är ju verkligen det, gör det spännande ända in på målsnöret I alla fall kan man säga ah, ja, jag, som... jag tror ah. att det kommer vara så spännande För ni kommer vinna där så det är avgjort innan Målsnöret passeras. Uh. Ja, <laughs> Nej, men det kommer bli skitkul att se alltså, som uh... Nej, det, det känns som om. Uh... Det, det, det känns ingenting Det är svårt som fan, jag vet ingenting alltså. Vilka som ska vinna Det känns Nej. Det, det, det, det, är, det är ju totalt öppet eftersom De bland, har blandat och gett ändå. United har ju gått jättebra men sen kommer det här eh, Och sen innan Så ja Det ja det är fan inte Det är inte klart någonstans Nej, det... alltså. på, på riktigt, ibland kan det ju kännas mm. det, det är ju det en sak om, om det skulle vara United och Tottenham som skulle mötas Till exempel, då skulle jag, då skulle jag känna att ja Om det skulle vara de två som tampade Som den här platsen så skulle jag ju Troligvis mm. känna att fan det där tar United ändå De, de, de har ju 70-30 läge Men det här är ju 50-50 ändå Alltså Mm. Ja. Med tanke på att eh, City ändå har Så pass många fler Plusmål Så är det ju inte ja, Fan om det blir på, på mål där i slutet Så jäkla häftigt det ska vara. Ja det blir tungt Men det är ju Och TV är tillbaka i målform att han, ska, att han kommer sänka United Det är ju dåliga odds Kan man ju säga Ja fyra Skärorna Ja, det är ju, han kommer att göra ett mål i alla fall garanterat. Sen har ju det är ju men, ja, United har ju ändå det bästa läget alltså de behöver bara en poäng. Mm. Och, sen har, mm. och även om de in, även om de torskar så har sen har City Newcastle matchen efter. Så det är mm. fortfarande så är det måste ju ändå vara plus för men just att in den här matchen kan vi kanske mm. som helst göra. Ja. Nej, det, det, det blir riktigt spännande. Det blir, det kommer, jag kommer sitta på på nålar. Kan jag eh, Få upp med goda vänner. Eller vad så här, som kan hålla en i handen. Säga när man ska blunda. Mm. Mm. Eh, vi får se. Men eh, vad tror ni? Vill ni tippa? Eh, jag tror att det blir målrikt i alla fall. 2-2. 4... 2 till City tror jag Jag säger 3-2 till United Och att eh, Sista målet sker på en tabbe från, från Hart Hans första och enda den här säsongen Ja, det, var det, det tror jag resultat. Ja, nej men 3-2 i alla fall tror jag. Minst fyra mål utdraver jag då Ja, det, det gör vi. Det, det kan nästan garantera. Sen om alla de fyra kan vara Uniteds äh, kasse på grund av det där. Vi är ditt försvar vet man aldrig. Mm. Men äh, ja. ja jag, det är svarar snart. Se. Ja, det är inte långt kvar. Ja, med det så tror jag vi, då har vi gått igenom matcherna. Är det någonting ni vill tillägga? Nej. Mm. Mm. Det är ju... Nej, nej det var var bra. Där uppe i de, de lagen som eh, United City i alla fall, det var ju jävligt bra prestationer offensivt för båda lagen. Så det är som sagt, det var ju det jävligt mycket för mål tror jag. Det var ju väldigt, den Everton-matchen var ju gudomligt bra om man var som neutral åsk åskådare. Och egentligen så visst, det fanns det lite små misstag men det var ganska bra prestationer. All, alla mål ja. var ju ändå bra gjort, tycker jag. Verkligen. Det var, det var ju inga sådana här dunder dunder, dunder tabbar och så Utan det var ofta så att det var någon som bad, Gjorde det bra när de väl kom fram Ja Kan jag tycka mm. Det var liksom mest liksom såhär, Brister i koncentrationen Istället för någon sådär Kass, tillbakapassning eller, mm. tillba Ja, tillbakapassning det. Eh, Som gjorde Utan det var <går> Bra prestationer också Mm. Ja. Men ja, måndag Det går fan inte att missa alltså. Nej, det är vi snacka Tungviks möte utan dess like El Det vad är det? Det här är, det här är ju på riktigt mm. Två lag som kommer att gå ut och verkligen Spela för att vinna jag En liga liksom mm, Jag är pepp som fan Kan jag säga Jag ska boka in en mandate där Så jag får lite god mat lagad till mig också <laughs> Det är nice Ja, det är fint. Men ja, vi tackar väl för oss då. Har ni några avslutande ord? Robin får börja. Ja. Eh, mm. Åk till Åland i helgen. För då ska jag spela in med dig där. Kan du titta på mig? Mm. Och heja lite. Kanske inte anledningen nog att åka dit, men eh, jag ska dricka ål också. Så. Ja. Tänkte jag tänkte ju säga det bara Spel innebandy du ska jag göra så är jag förraskad om vi, om, vi, om vi säger så här Så om man åker ut på lördagen Så slipper man spela på söndagen. ja I see where this is going så att säga mm. Vi får också rapportera om det är så kommunistiskt På Åland som, som det verkar Alla bilder därifrån har jag sett det ser är det typ grå betong ja, Och fura skyltar Det ska jag göra Mm. det ska bli spännande att se ett litet från Åland där då. Ja, ta med datten och spela in. <laughs> ja, Som fan. Rocket. Ja, pär har du någonting? besök liverpoolsweden.se och gå och se Iron Sky i Göteborg imorgon för då kan du få träffa mm. mig helt. <laughs> ja, visst. <just> ligget <laughs> like Mm. Mm. Det är det Och vi till Liverpool och ser fotboll kan du och köra det via bookaliverpool.com. väldigt smidigt och enkelt mm. ja, Det är bra kan vi skicka en räkning till dem nästan sen? Ja, För lite reklam där. Okay. Mm. Eh, och ja, jag säger att eh, Gå till kyrkan Gå <går> ja, Börja be För United redan nu Det är det <går> Dra, dra till allting som går jag ska när jag kommer vara så vidskeplig så det är det löjligt på måndag eh, men jag tycker även om man som oberoende åskådare så tror jag att det kommer bli en väldigt, en ganska bra fotbollsmatch, jag tror inte att det blir någon 0-0 eller Arsenal-Chelsea utan det här är två lag som ett, kommer gå ut för att vinna ja, oh, garanterat mm. på det lagen på mm. presentation, så det kommer bli gött de som inte gör det kommer torska mm, exakt och eh, ska man hålla ögonen på någon i vardaglag så säger jag Carlos Teves och jag tror att Wayne Rooney har ju visat en viss begåvning. Vi kommer ihåg cykelsparken till exempel. Det var förra året va? Ja. Mm. ja jag hoppas att han kan göra något liknande i år igen. Danny Welbeck kanske, han och Rooney kanske kan ha sådant fint cool jord som hade nu i helgen. Mm, det var riktigt, så riktigt bra ut. Eller det, det, det var... kanske kan... Fixa två straffar som han gjorde mot Chelsea Ja, det kanske kan Ashley Young är ju ganska duktig på det här Och, <laughs> och tal om det så borde ju verkligen Max Ha fått en straff för uh, Den fällningen så att säga Han blev utsatt för mot West Bromwich Det är ju lätt straff i Ashley Youngs universum Men Kanske inte i verkligheten <laughs> Nej, du är Så man lever i två olika världar Ashley Young och verkligheten Men, Det är typiskt sydamerikan Håller på så här. <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, vi tackar för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej, hej. Hej.